Dragoste Să biciuie în mine ca o joardă tot gândul amar ce clipa-ți-o frământă. O lacrimă-n de se zvântă nestinsă în veci pe geana mea să ardă. O umbră pe obrajii tăi răsfrântă în carnea mea să cadă ca o bardă. Păcatul tău pe mine să mă piardă, să-l simt în piet, cuțit cum mi se-mplântă. Suspinul meu să-ți treacă în făptură surâs de flori și mlădier de plante, Să-ți fie ție când te pe gure, Ce-mi plânge în ochi și îmbiete șoapte boante, Și tot ce în mine noaptei și zgura să-prindă în tine cer de diamante.